Bine v-am regăsit la o nouă ediție a unei emisiuni care se pare că stârnește tot mai mult interes și pe adresa noastră sunt trimise tot mai multe întrebări. Emisiunea din seara aceasta se numește Sexualitate Maritală. În ea vorbim despre ceea ce ține de relațiile intime din cuplu, dar și aspecte privitoare la relațiile intime în raport cu viața sau cu perioada premaritală a cuplului și, de asemenea, abordăm în ansamblu problema sexualității umane, Așa că vă invităm în continuare să dezbatem un subiect interesant, să răspundem unei întrebări care a venit pe adresa noastră sub mai multe forme de la mai multe persoane. Ideea este aceeași. Ce se întâmplă când sexul nu mai este senzațional? Întrebarea este foarte legitimă. Așa că am decis să o abordăm în seara aceasta. Vă reamintesc între timp, aveți posibilitatea să ne trimiteți întrebări pentru această emisiune pe adresa teoarondradiosamariteanul.ro sau la ajutorarondconsiliere.org. Întrebările respective vor ajunge la noi și în măsura în care se cuplează două sau trei pe aceeași temă, alegem să răspundem acestor întrebări. Dacă nu apar și alte întrebări pe aceeași temă, tot vom răspunde. Prioritate vor avea întrebările care deja se repetă. Așa că în seara aceasta încercăm să răspundem la o întrebare spinoasă. Ce se întâmplă când sexul nu mai este senzațional? Persoanele care ne-au scris au reclamat, printre altele, că viața lor intimă a devenit plicticoasă, că viața lor intimă nu mai are din, acel, din acea pasiune, din acel foc care era la început și se îngrijorau foarte tare cu privire la asta și, în același timp, una din persoane ne însemnă la că este tentată, este ispitită într-o altă parte. Dragii mei, trebuie să precizăm câteva lucruri pe tema aceasta și primul cu care ar, aș începe ar fi cel că relațiile intime sunt senzaționale și extraordinare în sine, fără să trebuiască să concepem noi ceva. Sunt senzaționale pentru că sunt lăsate de Dumnezeu ca noi să experimentăm un anumit grad de intimitate și de unitate unul cu celălalt, care simbolizează puțin din relația pe care Dumnezeu poate să o stabilească cu omul. Așa că tot ceea ce a făcut Dumnezeu este bun și cred că relațiile intime, actul sexual în cuplu, în familie, este un lucru extraordinar. În același timp, avem un pericol, un pericol mare, care ne vine din partea mass mediei, și acest pericol este tocmai dorința de senzațional. Dacă veți citi articole despre sexualitate, dacă veți urmări filme, documentare despre sexualitate, mai mult dacă ați avut vreodată contact cu ceea ce înseamnă filme pornografice sau erotice, veți vedea că în toate materialele acestea sexul este ceva spectaculos, ceva... Um, care te lasă cu gura căscată, stai respirația, tremuri de plăcere, o grămadă de senzații care țin sau se duc foarte aproape de limita de a pierde controlul asupra realității. Sexul este prezentat ca un lucru care este menit să-ți potolească setea de adrenalină. Este prezentat ca ceva care de fiecare dată este exploziv, extraordinar, de împlinitor, de satisfăcător și este prezentat ca un lucru care nu are fațete uh, normale, monotone. Se vorbește foarte mult în ultima perioadă despre monotonia în cuplu și unul din segmentele unde cuplul este foarte atacat cu termenul acesta de monotonie este dormitorul, relațiile intime. Și se consideră nefericite cuplurile în care se ajunge în relațiile intime la monotonie. Așa că ar trebui să aruncăm o scurtă privire asupra acestui aspect pentru a lămuri câteva, câteva probleme care se ridică de aici. Într-adevăr, relațiile intime, spuneam la început, că sunt lucruri, sunt extraordinare, sunt senzaționale. Sunt ceva care nu poate fi înlocuit în viața omului cu altceva similar. Însă, Sexualitatea, sexul nu este nici de cum mereu la parametrii aceia explozivi în care îl prezintă mass media. Mass media ne prezintă un anumit gen de relații sexuale, de relații intime, care trebuie să rămână mereu la o anumită limită superioară, să bată în roșu și să treacă, efectiv să, să simți că trăiești, că îți pierzi mințile, că trăiești senzații extraordinare. Ca să faci un asemenea sex, realitatea spune că trebuie să schimbi partenerii. Schimbi partenerii, ai parte de sex mereu altfel, mereu nou, mereu senzațional. Problema mare și provocarea mare este ce se întâmplă cu noi, care suntem oameni temători de Dumnezeu, care avem o familie, avem o soție, un soț, îi respectăm, respectăm cuvântul lui Dumnezeu și vrem să fim devotați toată viața noastră. Uitați-vă că în toate materialele care prezintă sex extraordinar se vorbește despre uh, parteneri multipli, se vorbește despre un libertinaj sexual uh, și în puține materiale se vorbește despre păstrarea aceluiași partener. Lângă asta mai vine un aspect care uh, ridică întrebări și au venit întrebări și pe tema aceasta, uh, referitor la sexul tantric, uh, un tip de relații intime sau un fel de a face sex care impune o anumită știință și o anumită cultură cu origini puternice în, în religii orientale. În același timp sexul acesta tantric promite multiple orgasme și la bărbați și la femei, promite o plăcere dacă vreți, până spunem noi stop, adică din orgasm în orgasm până dimineață și la bărbați și la femei cu condiția să faci antrenamentele pe care ți le sugerează ei, să te înfrânezi cum sugerează ei și așa mai departe. Nu sunt deloc genul de om care se resping tot când aud de lucruri de genul ăsta, însă, de felul meu, sunt foarte precaut să nu greșesc. Așa că vă provoc să privim realitatea din familiile noastre. Suntem căsătoriți, unii de mai puțini ani, alții de mai mulți ani și la un moment dat fiecare din noi ne lovim de problema asta a rutinei. Rutina este considerată dăunătoare și o vedem cumva din viața noastră că la un moment dat, dacă nu se schimbă anumite lucruri, soțul și soția devin într-un fel clasici în ceea ce fac în dormitor, parcă... Se dorește o anumită schimbare. Nu, nu ne place starea aceea de monotonie. Și este bine. Este bine că se întâmplă asta și că avem dorința să schimbăm ceva. Doar că dorința asta trebuie să rămână legitimă. Trebuie să rămână în cuplu. Adică, dacă eu cu soția mea ajung în postura în care ne plictisim unul de celălalt, deși nu știu dacă o să ajung să mă plictisesc vreodată, dar să presupunem că ne plictisim în ceea ce privește relațiile intime, că ne-am săturat tot de aceleași lucruri pe care le facem de același loc, de aceeași situație, cred că este perfect, legitim, ca eu să iau atitudine, fie prin schimbarea mea, Schimb, prin acțiunea mea să schimb ceva, fie prin discuția cu soția mea. Ce se poate întâmpla? Multe. Depinde doar de imaginație. Regula numărul unu și cea mai mare regulă este să fie orice schimbare legitimă. Adică nu avem voie să ieșim din cadrul căsătoriei pentru că și în cadrul căsătoriei se pot întâmpla lucruri extraordinare și putem să schimbăm lucruri astfel încât să alungăm acea monotonie. De exemplu, Schimbarea patului în dormitor într-o altă poziție. Schimbarea, eu știu, decorului din cameră. Instalarea unui întrerupător cu potențiometru care să lumineze doar suficient, doar cât îi dai să lumineze. Eu știu, instalarea unui player sau a unui calculator, a unor boxe în care să sune un anumit gen de muzică plăcut. Folosirea, poate, a unor lumânări parfumate cumpărarea unei lenjerii frumoase. Fie că este de doamne, fie că este lingerie de pat. Văruirea camerii, dacă vreți, în alte culori. O grămadă de lucruri, printre care și ieșiri ale soțului și a soției la un hotel în oraș, ieșiri la restaurant urmate de plimbări nocturne. Doar imaginația poate să pună limite, aspectelor care pot fi îmbunătățite sau care pot îmbunătăți relația intimă. Mai mult, dincolo de partea asta de decor și de mediu, de ambianță, putem să facem multe lucruri cu privire la comunicare. Efectiv, schimbăm modul de a comunica. Nu că îl schimbăm din că îl radem pe cel vechi și punem unul nou, ci îl îmbunătățim. Încercăm să ne concentrăm mai mult pe parteneri și atunci relația intimă și pentru mine ca soț și pentru ea ca soție capătă alte valențe pentru că odată eu mă concentrez asupra ei și ea poate să comunice cu mine într-un alt mod, experimentează ceva nou și invers apoi se tot vorbește despre poziții sexuale și am tratat într-o emisiune și aspectul acesta al pozițiilor sexuale cred că iarăși este loc de schimbări și aici ce înseamnă asta? Nu înseamnă că vom lua un manual de camasutra și le vom încerca cap coadă pe toate. Trebuie să fie ceva care vine din noi, ceva care ne reprezintă, ceva care, care cuplează cu soțul și cu soția. Pentru că degeaba am luat o anumită carte și să spunem haide să facem ca acolo. Pentru că pozițiile prezentate în cărți, pozițiile prezentate în filme sunt destul de dificil de realizat și, în același timp, impun o anumită flexibilitate pe care anumite cupluri nu o mai au. Nu mai vorbim aici de cuplurile care sunt puțin mai plinuțe și care, la care problema asta le dă destul de mare stânjeneală dacă încearcă să schimbe ceva sau să imite ceva dintr-o carte, dintr-un manual. În același timp, cred că ar trebui ca și cupluri să ne interesăm de domeniul acesta, să citim, să ne documentăm, pentru că asta contribuie la uh, bunăstarea sau la, la împlinirea relației de cuplu. Uh, dincolo de aspectul decorului uh, al acțiunii noastre și al uh, pozițiilor în, în relațiile intime, uh, mai aduc un aspect în discuție și acela al uh, faptului că relațiile sexuale, deși sunt invenția lui Dumnezeu și este și ceva extraordinar, nu vor fi întotdeauna niște focuri de artificii, lovituri de tun, bubuituri și trăsnete și fulgere. De ce spun lucrul acesta? Nu că nu mi-ar place, sau nu că nu am parte de așa ceva, ci pentru că relațiile intime trebuie să reprezinte altceva decât spectacol. Trebuie să reprezinte altceva decât, dacă vreți, partea asta plăcută la privit, care face relațiile intime de invidiat trebuie să reprezinte o comuniune, o unitate a unui bărbat și a unei femei căsătorite care se dăruiesc unul celuilalt. De fapt, cred că satan caută să schimbe scopul relațiilor intime punând accentul pe spectacol, punând accentul pe senzații extraordinare, pe când accentul principal pe care Scriptura îl pune asupra relațiilor intime este împlinirea dată de o comunicare, de o comuniune profundă între cei doi. Ciudat este că Cu cât oamenii învață mai mult Despre comunicare și știu oameni care au făcut Psihologie, mie îmi place psihologie Soția mea este la psihologie Am citit foarte mult și oamenii caută căi De comunicare și cu cât oamenii Adună mai multe informații Cu cât oamenii sunt mai elevați Mai sofisticați Totuși cea mai Perfectă formă de comuniune Și de comunicare va rămâne aceea Piele la piele Adică mai profund de atât Poți să schimbi un milion de vorbe, că nu vei putea comunica. Așa că cred că relațiile intime trebuie să reprezinte tocmai acest factor al comunicării, al comuniunii. Se face, se face sex și din cauză că cei doi vor să se împace, se numește sex de împăcare. Am abordat și problema asta, dacă se mai ridică o mai abordăm iarăși. Se face sex pentru spectacol, se face sex pentru senzațional, se face sex pentru uh, împlinirea unor nevoi că a trecut o anumită perioadă. Dar eu cred că cele mai împlinitoare relații intime sunt cele care îi ajută pe cei doi să se exprime și să, -și, uh, să comunice unul cu celălalt uh, iubirea pe care și-o poartă. E bine, când e vorba de comunicare între mine și soția mea, a iubirii pe care ne-o purtăm, asta nu se face întotdeauna sau nu prea se face cu ă, portavoce, trâmbițe, tobe, focuri de artificii și lucruri de genul ăsta. Asta se face în intimitate, în tăcere, în meditare, dacă vreți. Este ceva care Trece dincolo de omenesc și se duce, dacă vreți, spre spiritual. Este o comuniune care se realizează în momentul în care inimile noastre bat aproape una de cealaltă. În momentul în care ne îmbrățișem și avem acel contact al pielii pe o suprafață foarte mare. Este adevărat că bărbaților le place foarte mult să privească când fac sex, femeilor le place să... Simtă să fie mângâiate, le place să aibă mediul acela de încredere și sunt aspecte de care trebuie neapărat să ținem cont, acestea ne ajută însă să comunicăm. Dacă ar fi să căutăm doar partea senzațională din relațiile intime, va trebui să răspundem unor întrebări greu de răspuns, adică dacă vrem doar senzațional, doar să cum ne scria cineva în mail, doar să ne urcăm pe pereți să avem senzații din acelea de efectiv aproape să ne pierdem mințile, va trebui să schimbăm lucruri majore. Adică, dacă punem accentul pe senzație, va trebui să schimbăm parteneri, va trebui să facem, eu știu, cum ajung alte, alte cupluri și cum se recomandă, de altfel, în cărțile și în materialele despre sex moderne. Ajungem la multe deviații, la multe păcate... Am văzut oameni care se leagă, se pedepsesc, se bat, urinează unul pe altul, se electrocutează, o grămadă de, de lucruri menite, uitați-vă că toate sunt menite să provoace senzații, să provoace uh, spectacol, să provoace, uh, să ducă omul la, la eliberarea adrenalinei din creier, să trăiască senzațiile cele intense. Ei bine, nu sunt împotrivă ca omul, soțul și soția să aibă parte de senzații extraordinare și cred că lucrul ăsta poate fi atins fără să fie vorba de tot felul de grozăvenii, unele din ele te și inhibă numai să le vezi, să vezi o pereche de, eu știu, de cătușe sau mai știu eu ce bice și sfor și tot felul de ustensile de inox prin, prin dormitor pot fi obținute prin comunicare. Și aici este problema majoră, cred eu, a noastră. Încercăm să aducem tot felul de accesorii împotriva cărora nu pot să vorbesc în seara aceasta pentru că aceste, asta este trebuie să fie politica cuplului, nu este o regulă general valabilă, dar oamenii încercă să aducă accesorii și senzații, să-și senza, provoace senzații pentru că nu ajung la comuniunea și la comunicarea iubirii aceea intensă, care se întâmplă în pace, în liniște, care se întâmplă fără vorbe foarte multe, care se întâmplă efectiv când inimile celor doi comunică, când trupurile celor doi comunică. Atâta vreme cât nu se reușește comunicarea asta, este nevoie de tot felul de senzații și de accesorii ca sexul să fie interesant. În continuare, Aș vrea să pun accentul încă pe un, pe un aspect. Ce înseamnă monotonie plictiseală în dormitor? Oamenii spun, cel puțin unii care au trimis mail, că facem sex în aceeași poziție de multă vreme. Este un anumit aspect. Alte persoane spun că soția mea se îmbracă cu aceeași blenjerie de fiecare dată. Uh, mai sunt persoane care spun că plictiseala în cuplu înseamnă faptul că sexul lor este pe fugărite de fiecare dată. Într-adevăr, dacă astea sunt metode de, sau uh, aspecte care țin de plictiseală, atunci vor trebui rezolvate. De ce? Nu este foarte greu. Nu este foarte greu să le rezolvăm. Sunt lucruri, dacă vedeți, cele reclamate sunt lucruri uh, care pot fi rezolvate relativ ușor. De ce spun asta? Ok, aceeași lenjerie aduce plictiseală. Dacă ești soție, cumpără-ți alta. Dacă ești soț, fă ca două îngerie. aceeași Aceleași poziții de fiecare dată nu te împiedică nimeni. Provoacă, schimbă, fii creativ, fii vesel, schimbă lucrurile în ceea ce, privește pe, ce te privește pe tine. Dacă este nevoie de o comunicare mai bună, comunicați, vorbiți. Aici avem mare problemă. Noi, mediul evanghelic, nu suntem învățați să vorbim despre sex. Facem sex și se pare că numărul de copii arată tocmai partea aceasta că se face sex în, în căsnicile creștine, dar în același timp nu avem o cultură despre sex. Nu știm foarte multe lucruri. Intrăm cu un vid informațional și ne mulțumim că avem relațiile acelea intime, le numim obligații ale, lui, ale soțului, ale soției să existe relațiile respective intime, dar puține Persoane se apleacă asupra subiectului să cerceteze uh, și să uh, vadă cum poate să îl împlinească pe celălalt mai bine. Pentru că nu este suficient doar să introduci un penis în vagin și uh, să apeși de câteva ori și uh, aia este relație sexuală împlinitoare. Nu este suficient doar să, eu știu, seara să-i spui soțului uite, uh, hai să rezolvăm și noi problema aia veche, sexul înseamnă mai mult. Sexul, v-am spus, că înseamnă încununarea, dacă vreți, și punctul culminant al unei comunicări bune. Așa că, în funcție de problemele pe care le aveți, dacă considerați că viața voastră este monotonă din punctul acesta de vedere al sexualității, trebuie să acționați. Cum? Creativitatea puneți-o puneți în funcțiune, comunicarea puneți-o în funcțiune și nu vă așteptați neapărat să trăiți senzații ca în filme. Vreau la final să, lăs, să las aspectul acesta al senzațiilor ca în filme, care sunt uh, invocate. Oamenii ar vrea senzații ca în filme, deși uh, habar n-au ce să senzații din filme. Uh, văd în filme tot felul de manifestări, uh, văd femei care țipă, urlă, se zbat, uh, se dau în ceasul morții, Văd bărbați care efectiv sunt super lucioși, transpirați, satisfăcuți, care obțin niște erecții uimitoare, care țin câte două, 3 ore. Însă nu avem habar ce se întâmplă în filme. În filme, pentru că tot este vorba într-unul email-ul să obținem senzații ca în filme, în filme este foarte mult fals. Adică dați-vă seama că femeile respective, bărbații respectivi au tot interesul să îți creeze ție o anumită stare de plăcere, o anumită stare de invidie ca să poți să urmărești filmele respective. Ceea ce se întâmplă acolo și țipătele și gemetele respective nici măcar nu sunt făcute de actrița respectivă. Sunt făcute ulterior de o altă persoană care urmărește scena din film și produce sunetele respective pentru că în realitate, dacă s-ar filma un cuplu făcând sex, nu pot, Nu pot să obține eu știu acustica respectivă. Nu ai cum. Asta este editată, este făcută într-un studio ulterior filmării. Deci, țipătele pe care le auziți pe acolo, dacă ați privit vreun astfel de material, indiferent că este vorba de erotic sau pornografic, să știți că sunt făcute într-o altă cameră, nu sunt ale actriței sau ale actorului respectiv. Apoi, Anumite manifestări pe care le vedeți la persoanele respective și aici este o mare problemă pentru, pentru cei căsătoriți. Dacă au făcut greșeala să se uite la astfel de materiale, efectiv văd femeile alea că își pierd mințile. Dragii mei, nu își pierd deloc mințile și le-au pierdut de mult, dar nu și le pierd atunci. Și-a pierdut de mult atunci când au început să facă filme de genul ăsta, dar ă, relațiile respective sexuale pe care le fac ele acolo, de foarte multe ori, spun, statisticile spun că în 30% din cazuri sunt chiar dureroase. Mai mult se folosește și se propagă foarte mult aspectul acesta al sexului anal, în care femeile efectiv leșină de plăcere. Asta este o minciună mare, pentru că realitatea, studiile spun că doar foarte, foarte, foarte puține persoane ar putea să simtă plăcere într-o asemenea manieră. Asta înseamnă undeva sub 0,5%. Așa că dacă v-ați uitat vreodată și ați văzut că femeile respective leșină de plăcere și nu mai pot că își pierd controlul, ați fost manipulați, ați fost păcăliți. Nu vă așteptați la, ceva, la așa ceva în dormitorul vostru. Este, vă creează anumite așteptări și uh, soția voastră uh, nu va putea să împlinească așteptările respective adică ea va fi naturală ea, ea va trăi senzațiile în felul ei nu în felul actoricesc nu în felul hollywoodian ea va trăi în felul ei și voi trebuie să apreciați ca soț trăirea pe care o au ele uh, trebuie să le cunoașteți să știți când se întâmplă lucrul acesta pe de cealaltă parte și la bărbați tot cam așa stau lucrurile Uh, sunt anumite aspecte care sunt evidente în filmele respective, unul din ele fiind uh, rezistența îndelungată de ordinul orelor, zecilor de minute a orelor în relațiile intime, Asta nu se întâmplă, asta nu este realitate, asta se întâmplă doar în cazul administrării unor medicamente, dar în filme este vorba de, un asemenea material este turnat în 3, 4, 5 episoade, pentru că nu poți, nu ești mașină, nu ești ceva care dai o comandă numerică și se execută, intră un lichid și se întâmplă presiunea respectivă acolo. Nu există așa ceva. Așa că filmele, dacă ați făcut greșeala să vă uitați la ele, v-au creat așteptării realiste. Adică așteptați senzaționalul ăla, tremurătorul ăla din filme și el nu va fi în viața voastră. Și cred că multe din întrebările care au venit, au venit fie din cauza că persoanele s-au uitat la astfel de materiale, fie că este vorba de pornografia feminină, care constă în romane de dragoste. Aceea este o formă de pornografie. Cu pornografia respectivă sunt foarte familiarizat. Am intrat în contact destul de timpuriu și am citit foarte multe cărți în domeniul adolescen fiind m-a frapat pe perioada respectivă, nu erau filme pentru adulți, adică erau, umblau pe casete din casă în casă de n-aveam tupeu să mă duc pe undeva. În schimb, cărți gen Sandra Brown au fost o, un fel de a consuma eu pornografie la vremea respectivă. Și, dragii mei, este un fel de pornografie aspectul acesta a romanelor de dragoste, între ghilimele. Așa că aceste materiale, fie că sunt văzute sau citite, sau articolele citite prin reviste sau emisiunile prezentate pe la televiziuni, sunt de de nerecomandat. Adică nu vă recomand să le priviți, nu vă recomand să le citiți pentru că nu vă ajuta la nimic. Vă dau o informație falsă sau ă, scopul principal al lor este să vă împingă în afara căsătoriei, să căutați senzații. Dacă căutați senzații veți fi foarte tentat să fugiți în afara căsătoriei. În realitate, sexualitatea este minunea lui Dumnezeu și satan caută să o pervertească. Caută să o pervertească prin multe aspecte și uitați-vă Aspectul acesta al senzaționalului, al, al explozivului, este unul dintre ele. Noi trebuie să fim din aceia care veghem. Trebuie să fim din aceia care reușim să ne rupem. Chiar dacă la un moment dat am făcut greșeala să citim cărți în domeniul acesta. Chiar dacă la un moment dat am făcut greșeala să ne uităm la materiale erotice sau pornografice. Trebuie să ne pocăim de ceea ce am făcut. Trebuie să ne curățim sufletul și mintea. Și în același timp trebuie să ne dedicăm în totalitate viața noastră sexuală partenerului nostru de căsătorie. Orice citire a unui material pornografic, orice vizionare a unui material pornografic implică o sustragere de la soț, de la soție și implicarea în altă parte. Așa că vă recomand să fiți foarte atenți. Relațiile intime sunt minunate. Sunt create de Dumnezeu pentru a ajunge soțul și soția la un grad de comunicare care altfel nu poate fi atins. Senzațiile respective sunt, iarăși citeam un articol, femeile au aproximativ aceleași senzații când merg la cumpărături sau când mănâncă ciocolată, unele din ele. Pentru că e vorba de senzație. Dar dacă luăm sensul corect a relațiilor intime, acela al comunicării, nu vor reuși să-l obțină cu nimic altceva. Așa că Începeți să comunicați bine, învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt, puneți-vă creativitatea în mișcare, la contribuție puneți-vă mintea să găsească soluții, un design nou, o lenjerie frumoasă, o muzică plăcută, lumânări parfumate, ambientalul făcut cum trebuie... De, în același timp citiți, documentați-vă, să știți cum funcționează corpul femeii, să știți cum funcționează corpul bărbatului, comunicați între voi, să știți ce-i ce place fiecăruia dintre voi, iubiți-vă uh, altruist, adică celălalt întotdeauna are prioritate, uh, mai mult învățați să experimentați comunicarea profundă. Astea vor aduce satisfacții relațiilor intime. Fie că acestea vor fi explozive, furtunoase, eu știu, cu focuri de artificii, fie că vor fi relații intime normale, numite normale, dar care îi aduc pe cei doi în postura de a comunica profund. Vă provoc să ne scrieți în continuare, cam atât am avut de spus în seara aceasta pe această întrebare, vă provoc să ne scrieți în continuare la adresa ajutorarondconsiliere.org sau la adresa teoarondradiosamariteanul.ro cu specificarea pentru emisiunea de sexualitate maritală. Așa că vă doresc o seară plăcută în continuare, nu uitați, iubiți-vă frumos, iubiți-vă tandru, dedicați-vă unul celuilalt și iubirea aceasta a voastră să fie întotdeauna curată. Dumnezeu să vă binecuvinteze, la revedere!